så, nu har jag satt på och det är bra att säga, ja att du har du, du har ju mikrofonteknik redan mot, ja <laughs> mot hakan du är inte van. så van vid att prata i den dock nej just det, du är med att sjunga ja. med mikrofonen, ja men det kanske man vet aldrig, nej. du kanske stämmer upp till sånger du känner uppstått av Jesus du har. Inte har, men vi får väl se. <laughs> finns ju många härliga sådana glada påsksånger som du kanske får feeling ja, kanske, vi får se yes Du lyssnar på Tolkning pågår och denna detta avsnitt så ska vi prata om påskdagen Kristus är uppstånden och idag är det jag Ida Davreland som tolkar tillsammans med Johan Kristensson Och vi sitter här på Stiftskansliet i Lund. Vad har du för roll? Jag jobbar som rörelseinnovatör för Svenska kyrkans unga i Lundstift. Yes, och du får gärna läsa texten som är hämtad ur Lukas evangeliet. Mm. Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna här en Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro men då stod att två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken men männen sa det till dem varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det var bara prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort i graven. När han lutades in såg han bara linnesvepningen ligga där. Han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Tack. Jag börjar direkt här för jag kommer från ett prästkonvent- och har lyssnat till en passionerad biskop han var ett biskop i Karlstadstift ett väldigt inspirerande ett inspirerande föredrag som sa väldigt mycket och då berättade han om ett möte han hade när han var hyfsat nyprästvid, han hade varit präst i några månader och då berättade han, jag tror att det var åt, i sin tur åt någon gammal biskop som eh, sa detta till de nyblivna prästerna att när ni talar om Jesus. Uppståndelse så talar ni som att det är att ni lägger tak. Eh, men om det är sant detta, alltså om, om Jesu uppståndelse har skett, så är det ju något otroligt och ni borde tala om det som något annat än att lägga tak. Eh, det fastnade lite vid mig. Jag tänkte, vad menar han egentligen? Men, ja. men poängen var väl det att, att hur talar vi om uppståndelsen så att det verkligen får betydelse både i våra liv och hos den som lyssnar. För det är ju faktiskt något otroligt. Mm. Och jag kan nog lätt hamna själv i takläggningen om jag, faktiskt, om jag ramsakar mig själv. Eh, texter som återkommer varje år. Men hur gör jag så att det verkligen berör? Det är en bra fråga. Ja. Ehm, någonstans så får man väl utgå från sig själv och, och utgå i hur det har berört mig för att kunna föra det vidare någonstans i när man då både läser texten och kanske då också predikar kring den. Ehm, men att ta utgångspunkt i hur uppståndelsen påverkar mig som person ehm, då, då tror jag någonstans att det kanske blir lättare att tala om det som att det inte är att lägga tak. Mm. Ja, precis. Men någonstans här måste vi väl börja söka. Vad mm. betyder detta för mig egentligen? Mm. Jag var en, en pedagogkollega till mig var i en skola en gång. Mm. Och då fick vi frågor om treenheten. Och jag som vanligt börjar försöka förklara teologiskt mm. på något sätt. Men eleverna satt och såg skeptiska ut. <laughs> <laughs> Sen så tog hon över och då så berättade hon mer. Hon sa att något i stil med, jag vet att det är svårt att förstå men för mig betyder det det här, mm. och då såg hon på eleverna hur de bara, aha mm. och jag tänkte, ja alltså, det här att försöka förklara teolog alltså, mm. att det, på något, det är väl det som kanske han menade med att vi, lägg, vi pratar om det som att vi lägger tak mm. vi gör något metodiskt, det är bara liksom platta efter platta efter platta och sen är det klart Precis, och jag tänker också att man kanske utgår ju någonstans ifrån att det här är så pass grundläggande för, för oss som kyrka att Jesus faktiskt uppstod att det är nästan lika grundläggande som att ha ett tak på byggnaden och att det är den liknelsen också kanske. Ja, ja precis jag tänkte också det. Och då kommer jag ju in på det här med, med, för jag tänkte när jag läste den här texten nu inför att vi skulle träffas, mm. så tänkte jag hur sjutton ska vi komma på något nytt, någon ny twist så, här. Och sen så men sen så fick jag nästan eller sen fick jag gå tillbaka till mig själv och tänka, nej, varför ska vi komma med någon ny twist, mm. för det här nu är vi som du säger, det här är ju det grundläggande för en kristna tron, mm. så vi behöver ju inte slå knut på varandra, alltså är det det här vi har att förmedla, ja men då då behöver vi väl inte hålla på och försöka komma på någon smart ny vinkel på det. <laughs> det håller liksom. Ja. Men hur känner du inför de här, den här det här med berättelsen med kvinnorna och när de kommer och sen och berättar och, och de trodde inte på de sa att äh, det var bara prat. Mm. I, och, men, men Petrus då han, han kände någonting är där. Men hur tänker du kring just de här raderna? Att när kvinnorna kommer där till männen så blir de liksom, de blir inte betrodda. Är äh, mm. Det bara prat? Och det är ju inte så konstigt. Nej. För det är ju ganska otroligt det de berättar. Det, det får man ju lugnt sig. <går> ja. Mm. Men som du säger så är det väl rätt så självklart att man inte tror på det. För det, det känns ju väldigt overkligt att och, och, och få den nyheten. Men samtidigt så tänker jag också att om då Jesus har förberett dem på att han ska uppstå vilket han ju enligt texten har så, så blev det ju också ytterligare en dimension och, och där tänker jag att Petrus faktiskt eh, någonstans visar vägen och äh, men det här måste jag ju se själv för att kunna tro på det mm. um, och så tror jag att många hade reagerat på det även idag att min, för att jag ska kunna tro på detta så måste jag se det själv hur hade, Om du hade varit en av dem som var med där vid graven, mm. hur hade du reagerat då tror du? Vid graven eller ja, bland vi, lärjungarna? vid graven um, någonstans så hade jag väl först reagerat på vilka är dessa människor i skinande kläder och <laughs> undrat vilka de var. Men också någonstans hade jag väl resonerat som så att har någon snott kroppen eller vad precis exakt är det som har hänt. Mm. Så hade jag nog reagerat. Mm. Ja men precis just det där då lite praktiska ja, och resonera här, logiskt liksom. precis, Eller hur? för jag tänker exakt samma sak, jag hade nog också först blivit rädd precis som de blev ja. eh, och sen tänkt, vad har nu hänt mm. kan detta verkligen stämma nu måste vi ta reda på vad som har hänt här eh, och det är ju intressant i sin tur att eh, vår tro bygger mm. på detta otroliga mm. och, och vi båda två och mm. jag tror också många vi pratar med hade nog sagt samma sak mm. Men om vi hade varit där, hur hade vi då reagerat? Mm. lätt att säga till de här kvinnorna men de, ni borde ju fatta att det direkt mm. där. och mm. Han är inte där, men han sa ju att jag kommer tillbaka. Oh, nu, Men det är ju självklart att det är den naturliga mm. reaktionen. Mm. Jo, men det är det ju verkligen i, i allra högsta grad. Men som Petrus så vill han ju se det för sig själv och det tänker jag också är en rätt så naturlig reaktion på, mm. på att höra de nyheterna. Och, och om vi läser sen vidare i Lukas vad gäller att det som kommer efter mm så är det ju först när de andra verkligen får möta Jesus det är ju först då också de tror och förstår mm. även om han faktiskt kommer till dem först mm. så fattar de ju inte ändå att det är han Nej, Jag tycker just, just den, den delen är fantastisk när, när Jesus som medvandrar och möter upp lärjungarna och går med dem längs vägen och de först att de inte ser vem han är mm. det tycker jag det är en en av mina favoritbilder av Jesus faktiskt att, mm. att Jesus går med mig längs, längs vägen som en, som en vän eller en, en ny bekant mm. Jag tycker den bilden är fantastisk mm. ja men det är den verkligen, verkligen är det där någonstans kanske som påskens budskap på något sätt blir det som inte är takläggningen för dig då kan man säga Jo men det är det nog, just mötet mm. med Jesus efter uppståndelsen mm. um, och just mötet med en gammal bekant eller, eller någon som vill en väl eller någon som bara slår följa det, det tror jag verkligen är påskens budskap i allra högsta grad mm. Och när de två då säger till varandra, brann inte våra hjärtan när de väl förstår att det är Jesus så säger de till varandra brann inte våra hjärtan när när, vi talar, när han talade med mm. oss liksom. att mm. det, det är någonting där som berör mm. någonting, men det kanske är svårt att sätta ord på ja. jo men det är det nog men, men, ja. samtidigt tänker jag också att vi har ju människor som berör oss varje dag i alla vi möter och alla vi pratar med och alla vi träffas så är det någon form av beröring Och så det är, ju, det är inte så konstigt att de känner en beröring av Jesus nej, nej verkligen. verkligen och det är intressant det du säger då kommer jag tänka på en, när jag bodde mitt i centrala Malmö tidigare på Möllevången så utanför den ikan jag brukade handla så stod det alltid en hemlös kvinna. Hon var ganska påstridig, hon gick alltid så här väldigt kutböjd, alltså böjd i ryggen, framåtböjd, alltid med hela handen fram och så så, här, så gick hon nästan in igen. Hon oh, har några kronor till en hemlös och, och, liksom, som ett mantra hon upprepade och ibland gav hon lite pengar och ibland gjorde jag inte det och så. Och, och hon, någon gång vet jag när jag tog upp min plånbok och så såg jag fram en 20 så såg hon att jag hade någon 50-lapp och lite mer, ah, men det har ju med det här har ju Så och då blev jag lite irriterad och lite så här och, men någon gång när jag mötte henne hon blev ju en del av min jag gick och handlade på Ika där varje dag efter jag kom hem från universitetet och hon blev ju på något sätt en, form, en del av min vardag till slut så blev hon en sån naturlig del inslag så jag kanske inte reagerade på henne så mycket men då slog det mig så här: Tänk om hon är Jesus. För det är ju inte bara de som får våra hjärtan att brinna, som jag tänkte, alltså som, utan som kan vara då, om vi tänker, vi pratar om människor som är Guds sändare och så, att det, liksom, Då kanske vi mer tänker på det här: någon som hjälper den. Men jag tänker, det är ju kanske framförallt de som bryter normer som påmin vill påminna oss som glöm inte mig glöm inte en av de allra minsta eh, jag är ständigt, de fattiga har ni alltid bland det, liksom jag är en av dem Framförallt tänker jag också Jesus som den som utmanar mm. att, att utmana dig i din vardag när du går där i lunket och, och blir påmind om, om ditt liv och andra människors liv och förhållandet däremellan, det tänker jag också är, är det kan vara det gudas enda Mm. Ja men verkligen Och för Gud det är ju ingenting omöjligt Gud gör ju inga gränser Och så om man tänker liksom uppståndelsen också hur, hur Jesus kan uppenbara sig för oss mm. På olika sätt liksom. jag, ja, jag tror att vi som kyrka Behöver utmana oss lite mer I de där bilderna faktiskt verkligen ja. Men du som jobbar Med Svenska kyrkans unga mm. När man pratar med unga om uppståndelsen. Mm. Hur gör du då? <laughs> Jag har ju inte pratat med unga så mycket om, om uppståndelsen som sådant. Eh, utan för, för oss handlar det ju mycket om, eh, om att i första rummet hitta den kristna gemenskapen. Hitta, hitta sin tro och, och, och någonstans se, känna igen den i, i andra människor. Eh, så kanske lite det som vi pratade om det här med att bli utmanad tänker jag också att man hittar i Svenska kökans att man, man träffar andra människor som har en tro som är olik i ens egen men där man får diskutera den och debattera den och, och, och framförallt utmana och förändra sin egen tro. Mm. Det var jättefint också att hitta den i gemenskapen för det är ju det precis Jesus gör också mm. här tänker jag när han vandrar där på vägen till Emmaus mm. och de inte känner igen honom, han säger ju inte eller vem han är. Nej. Alltså på något sätt att det är de själva som måste upptäcka Ja, och just det faktum att de faktiskt bjuder med honom in till middag och säger, men stanna här med oss, det är sent och det är mörkt du kan väl, ja. du kan väl göra oss sällskap i natt i alla fall ja. för, för Egentligen kunde ju Jesus, här nu i den eh, Lukas texten vi läste jag menar, det var mycket enklare det var om han själv hade varit där mm. oh, ja. Nu var det några andra som var där mm. att de och det är de här kvinnorna som fick uppdrag att berätta för de andra så det är ju liksom inte den direkta mm. Nej kontakten, mm. utan det genom andra. Mm. Så tänker jag att mycket av informationsflödet fungerar idag också. Vi, vi är inte i händelserna centrum alltid utan vi läser nyheterna, vi kollar på Facebook och vi hör från kompisar om vad som har hänt. och mm. eh, Där tar vi också någonstans väldigt mycket för även om vi kanske borde vara lite mer källkritiska. Ja här Då är ju faktiskt här eh, att de inte trodde från mm. början är ju faktiskt en väldigt bra förebild för oss kan man ju tycka ja. um, för det är ju bara vi har det är ju också mycket så, har vi bara sett en bild eller något sånt så tror vi att det är sant, mm. men uh, ja, faktiskt att, att vara lite mer ifrågasättande mm. och, och då tänker jag då om jag också undersöker undersökt någonting då får det ju med det får djupare innebörd för mig mm. också Ja, och framförallt så blir man ju insatt i IDH kanske för att han tycker för det liksom och vill mm. engagera sig ännu mer. Mm. Precis, då blir det inte bara takläggning. Mm. Nej, utan då blir det. Då blir det ja. husbygga istället. Ja, eller hur? Vi börjar med grunden, liksom gräver ut. Det, det är ju ganska jobbigt. Så här. Tak, takläggandet också är det roligaste. Eller, ja, jag, jag är höjdrädd så jag gör det inte i Jag <laughs> För förra påsken. Då la jag faktiskt tak. Yeah. Ett helt tak. Fem dagar tog det i mina föräldrar sommarstugan. Platta. Först du vet bort med det gamla. Ta bort platta för platta. Och sen göra grunden och sen så lägga på platta för platta. Eh, och det är, ju, det är ju så tillfredsställande. Det här när man börjar se resultatet. Mm. Men det jobbiga är ju den här grunden och det tråkiga som man bara måste göra mm. och det är väl det vi gör då i sådana fall när vi tänker men, kan det här verkligen vara sant och mm. vad betyder detta för mm. mig och om det nu är sant, vad ska jag göra med det, mm. än att bara det sa också han den här eller för, för när, om vi undersöker vår tro med om vi verkligen går på djupet så kan vi också om det verkligen betyder någonting för oss med så kan vi också känna ibland men det är inte så lätt att tro att vi tvivlet, det kan ju vara ganska starkt många gånger och ibland känns det som Jesus är väldigt frånvarande. Mm. Och då sa han också den här pensionerade biskopen att vi talar så mycket om glädjen att finna Jesus, att vi glömmer att tala om, om hur det känns när Jesus inte känns närvarande. Mm. Eller när vi tycker att han inte är där. Mm. Det är en väldigt spännande tanke. Och Någonstans tänker jag också nog för att, att uppståndelsen som sådan är, är grunden för, för vår kyrka. Men, men för, för den individuella, individuella tron och för min personliga tro så är ju kanske inte uppståndelsen det centrala utan kanske snarare vad Jesus gör, hur han agerar och vem, vem han är och vad han säger. Mm. Um, och kanske också därför någonstans som man glömmer bort uppståndelsen. Mm att man blir så fokuserad på Jesus som förebild. Mm, ja, men håller med dig. Jag fastnar gärna i det som har gjort att gå Jesu fotspår mm. och så, för uppstånd, uppståndelsen blir också ganska abstrakt mm. egentligen och, och svårbegripligt mm. Precis som när vi ska beskriva treenigheten. Mm. Det går ju inte egentligen. Mm. Det går väl kanske inte med uppståndelsen. Jo det går men det går en, det ändå svårt. Jag vet inte. Nej. Det är för ja. Samtidigt är det, det är något så stort och något så grundläggande för i alla fall min tro, just mm. uppståndelsen. Men, men för mig är det också uppståndelsen har vi en väg då från från liksom död till liv såklart. Mm. Men, men, men också det som är lika stort med är ju också från liksom det himmelska till det jordiska. Mm. Alltså den riktningen mm. är ju tycker jag är precis lika grundläggande och stor oh ja. förtron. Det är väl någonstans det som, som, som gör det så signifikant för Jesus att det är det himmelsända och ner på till det jordiska igen. Liksom. Mm. Eh. Det, en just också med det med uppståndelsen eller nu kanske du hade någon annan bra tanke här så nej, jag nej. Bara på. en annan sak med uppståndelsen är ju också den här dramaturgin som är väldigt tilltalande ser vi till filmer så, så är det ju ständigt detta. Man använder sig av detta, ju. Särskilt sådana här filmer som har någon sportknytning, boxning, eller någon, alltså någon faller, någon ligger ner för räkning, och, eller utomjordningarna tar över, det onda har segrat, men. På liksom, vad säger man? När man är nere ner för räkning. När mm. man är liksom Underdog. Ja men precis. Och då, då, då bara kommer vändningen. Mm. Och då reser man sig. Mm. Någon från ett oväntat håll kanske. Eh, så den här, det är ju någonting också som lockar med den här onskan. Det känns som ondskan att eller ondskan har tagit över. Mm. Men så kommer godheten och bara schmack. Och det är väl det som är budskapet med uppståndet som också tänker. Ja, men precis, precis, verkligen. Verkligen. Och, då, och det visar ju också att Gud har ju inte. G Gud. Alltså, jag gillar den här dramaturgen. Mm. Den, den gör, spelar ju an någonting. Och den visar ju också att jag tänker att mycket, må, i mångt och mycket så är det kanske alltså filmer och så med att man har inspirerats av den här berättelsen, såklart, det ser vi ju. Men, men den visar ju också att Gud gör, liksom, Gud gör ju aldrig upp om oss. När allt hoppar är ute så är det inte hopplöst utan vi kan resa oss upp igen. Liksom. Mm. Det är ju rätt stort. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i ett tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen.